Dovolte se uprchnout, chci podvečer, se na další s pokračováním biologických A než představím dnešního přednášícího, tak jako bych poukázal na příště, příště bude vás vlastně, nahořejší. Počítám velmi provokativní přednášku a to o immunologické hypotéze vzniku sexuálních minoret musíme jsme um, vydavili, co jsem v tom, A uh, dnešní přednášející věci uh, nemusí příliš představovat, protože je uh, takové uh, zásadní postavou uh, sou, současné malakologické školy zdejší. A uh, počítám, že přednáška bude vlastně také provokativní. A... <tějící> Ne, proko, a, a bude hovořit o tom, co nám tedy může paleomologie říci o boji příhody posledních kolika letech. No, řekněme od poslední ledové. Tak, tak ti mi předám slovo. Děkuji. Já tady ještě možná za Tak, dobrý večer, děkuji za pozvání na biologický čtvrtek. Jak vidíte tady na obrázku, tak dneska to hodně bude o lesích. A to sice o lesích v Evropě a tam, kde lesy teda mají svou převahu, čili bude to o lesích v temperátní Evropě, od tak, v takovém pásu, řekněme, od Atlantického oceánu po východní Slovensko, to znamená v oblasti, o které toho asi víme, z hlediska sněků, ale i nakonec obecně skoro nejvíc. A podíváme se na ně z perspektivy šneků, čili ukážeme si, že taková obecná představa, že to, jak vypadal les a jeho vývoj v poledové době, nemusí být založená jenom zrovna na rekonstrukci pomocí pilové analýzy, tak jak je zvikem, ale že existují i jiné prostředky, jak se tohoto úkolu, to znamená rekonstrukce lesů v poledové době a vůbec rekonstrukce vzhledu krajiny, zmocnit. Čili období, v kterém se budeme pochybovat tady na té klimatické křivce posledních 4 milionů let, které, které nám ukazují, zejména teda kvartérní klimatické cykly. Omezíme jenom tady na ten úplný konec, čili začneme někde na vrcholu posledního glaciáru, čili někdy před 25 000 lety a budeme se pohybovat k současnosti, to znamená, budeme se pohybovat skrz poslední interglaciáru přede konoce. Samozřejmě obecně lze říci, že takovou jakoby vůdčí skupinou, vůdčím prostředím toho glaciálu je Sprašova step, step která má svoje specifické obyvatelstvo, jsou to sprašoví šneci, zatímco takovým jaksi obecným zásadním biomem té meziladové doby je les a opět má svoje v podstatě charakteristické šnečí obyvatelstvo. Už se mnohokrát zažila přímo v terénu, když člověk kope, jak paleontologové jenom závistivě povzdechnou, když my ploubneme do nějakého sedimentu a tam se na nás vysypou přímo ti šneci, když to oni se s tím musí pracně zpracovávat, než nějaká ta pilová země vůbec uvíjí. Takže my celkem jako na první pohled vidíme minimálně to, jestli se jedná o glaciál nebo interglaciál. Čili tady je náš oblast, Můžeme se zabývat tady tím úzkým koridorem mezi obrovským kontinentálním ledovcem a účským zaledněním, samozřejmě v intergalací a No, když jsem řekla, že to bude celé osi, tak jsem udělala takový pokus, tak všichni si že ho hrajeme s tím Googlem a tak a napsala jsem do Google Forest. ale to na mě jako vypadlo. Je to takový dost depresivní. Práze, protože vidíte, že prostě pod tím heslem les tam teda vypadne většinou něco, co les ani nádhernou není, jako těch lesů by se tam asi jako pár nešlo taky, ale bohužel skutečně takhle dneska většina lidí vnímá ještě často ten musí, teda nějaká pekná jako cestička, že byla by se v tom lesné nádhernou nebo podobně. Takže to je taky jako problém, nicméně, že i v Situace, kdy teda většina lidí takhle vidí les a kdy většina té temperátní Evropy je pokrytá něčím, co ani náhodou není les, ale je to jednoznačně plantáž, se přece jenom najdou. Tady to vidíte vlastně na mapě České republiky, takže tadyhle ústav pro vodohospodářskou úpravu lesů, staženo to na webu, rozdělil naše území na ty lesy a lesnaté lesy. No, super. Tak, pak skonstatoval, že vlastně za posledních několik set let je v současné době naše území úplně zalesněnější. Myslím, že ho pokrývá podle jejich údajů 34 lesa. Všem lesem, lesem tedy míní to, co bylo na těch obrázcích, pochopitelně. No ale i v takové jaksi pustíně různých smrkových převážně plantáží, které teď zaplat pán Bůh sežere ten půlevec a pokoj, se přece jenom můžeme jaksi si o nějakých názevku přírody. Tady vidíte letecký snímek z oblasti Přivoklácka, kde samozřejmě je nějakých takovýchto plantáží, mraky, je to chráněná krajina oblast, ale sem tam vidíte, že se objeví takový krásný malý ostůvek, který už podle tvaru rostoucí rostoucích stromů, různě starých, jasně indikuje, že se teda jedná o přirozeně. No a pilová analýza by si asi ostůžkem, s takovým malým ostrůžkem, tohle to může mít 50 metrů, týte věrovka pro znáce, tak by si s tím asi moc neporadila, zvlášť když by teda ten vzorek nebyl braný úplně bezprostředně si poblíž, ale za pomoci šniků takovéhle malé očko nějakých listnatých stromů se. A tady se vrátím vlastně přednášce, kterou jsem tady měla před pár lety, už nevím, kolik to bylo let, možná, že někteří z vás na ní byli. Ta byla o současných šnecích, o ruderálech a podobných vlastně současných městských urbaních biotopech. No a v podstatě, jak si zásadním poselským tohodle z toho bylo, že šneci jsou specialisté na takovéhle různé drobné útvary v krajině, že jim v životu stačí opravdu hodně málo, až jako takhle málo, Hmm. To myslím, první si a první jsem, že pak už tady může mít domů a moc víc jim to už potom říká. Takže šměci opravdu dovedou osídlovat i takhle malé ostrůžky v různém moři nepříznivého prostředí, ať už se jedná teda o prostředí urbání a ne o prostředí přirozené, čili pomocí nich skutečně můžeme rekonstruovat naprostý krajní detail, pokud se nám samozřejmě v tom příslušném prostředí zachovají, což je samozřejmě zásadní limitace. No a teď, když teda budeme mluvit o tom lese, tak samozřejmě většina takových těch globálnějších rekonstrukcí, modelů a podobně, která je založená na pivových analýzách, vychází z toho, že ten les zase tak úplně přesně nespecifikuje. Že se zabývá nějakou lesní pokryvností nebo něčím podobným. Čili můžeme my vlastně na základě těch šneků poznat, jaký typ lesto se vlastně rekonstruujeme, jestli se jedná o jehličnatý, listnatý nebo vůbec jaký. Čili jinými slovy, odpovídá vlastně diverzita těch šneků nebo jejich druhové složení nějakým konkrétním druhům stromům. No úplně to nefunguje tak, že když najdeme nějakého jednoho šneka, takže tam byly lípy. To jako takhle nefunguje. Ale obecně můžeme říci, že skutečně diverzita šneků v zásadě odpovídá diverzitě lesa čili když se vrátím k té plantáži cípe, tak ta se nám ve fosilních záznamů z hlediska šneku nijak nezachová, i když připustíme, že ten les nám roste na nějakém vápenci, protože v podstatě tam neskaží jenom tičneci, kteří žádný fosilní záznam nepostí. Mm -hmm. Za to ale, když najdeme nějakou pěknou lokalitku, kde bude zapojený byly snad vlesk nejúznějších mikrohabitatů, jako jsou ležící kmeny, jako jsou kmeny stromů, jako je bohatá vegetace někde epilomů, nebo naopak zarostlé kmeny na tom padlé dřevě, tak v podstatě ze složení těch šneků můžeme v zásadě poznat, jak vypadal interiér toho lesa, aniž teda můžeme říct, jo, tenhle les byl převážně z Lip, nebo převážně z Jasanu, nebo převážně z Javoru, i když tyhle ty typy dřevin z největší pravděpodobností ten tenhle stvořil. Tak a když si teda budeme klást takové jakoby obecnější otázky, můžeš neindikovat indikovat něco, jako je vlastně nezapojený les, čili nějaká tajda, a naopak zapojený les, čili ten takzvaný canopy forest v anglické terminologii, můžeme jednoznačně říct, že ano. Čili skutečně na rozdíl od některých úplně generalizovat, pilových analýz, my poznáme, jestli ten les má zapojené koruny, to znamená, že se tam vytváří specifické mikroklima. Je to velice důležité, protože zapojený les se specifickým mikroklimatem má tak dokonale vytvořenou hrabánku, čili tu vrstvu opadaného listí a vegetace, že v podstatě nikdy nepromrzá. To znamená, že řada těch druhů i ve velmi drsných podmínkách v tom zapojeném lese může přežít zimu. Extrémní případ, když jsme byli před pár lety na jižní Sibiři, tak nám vyprávěl místní botanik a znalec, že když se prokopete prostě závějí 6-metrovou sněhu, tak pod tím v té se zapojeného lesa tam ty šneci normálně lezou. Takže skutečně to funguje. No ale my můžeme rekonstruovat nejen to, jestli se teda jedná o nějakou, nějaký otevřený les tajdového typu, ale můžeme také se ptát, jestli ten les byl luchtý, to znamená jestli to byl, řekněme, ružný, les nebo něco podobného, anebo jestli to byl takový ten prasový sucholes, jako tady známe třeba z Českého krasu nebo podobně. I takovéhle typy mají svoji specifickou falu. A můžeme dokonce i odhadnout, jestli v podstatě v tom lese byla větší přítomnost nějakých velkých padlých kmenů, anebo naopak jestli ten les byl zcela olí, Což v podstatě by mohlo indikovat přítomnost člověka, který to třeba sbírá a tím pádem tam není, jinak by tam pochopitelně bylo. No a teď, když se na to chceme podívat v nějakém celoevropském měřítku, tak si prostě musíme zjistit takové nějaké základní zdroje informací. Čili základní data, faunistická nebo paleofaunistická data z různých zemí na tom faunistickém gradientu. Kdybychom chtěli pracovat jen s monografiemi, tak na tom budeme poměrně špatně. R značí monografii na recentní šneky, F značí monografii na fosilní šneky, takže my jsme na tom jak obřel tady ve střední Evropě, Anglie taky a zbytek má stěží monografie na recentní šneky, přičemž o úplně zásadní oblasti Evropy, tady je Balkánu, nevíme prakticky vůbec nic. No a když se podíváme tedy na tu oblast, pro kterou máme dostatek dat, čili zejména pro tu oblast střední Evropy, tak ale můžeme zase s potěšením konstatovat, že pro tuto oblast máme vlastně o současných ulitnatých plžích, ne těch nahých, pochopitelně, a, a fosilní záznamy asi o 90% jejich druhů, což je tedy zase okromující. Takže zatímco palinologové pracují prostě s pár druhy, protože většinou v tom pilovém záznamu nejsou schopni zachytit, tak my pracujeme s úplně konkrétními spektry šneků, takže skutečně popisujeme reálnou situaci toho kterého stanoviště. Co se týče jak si dávání těch publikovaných, ale převážně i nepublikovaných dat dohromady, tak jsme na tom, s přehledem nejvíc na celém světě, máme databázy jak pro holoceničneky, tak pro neplejstoceničneky. Něco je publikované, něco ne, ale ta databáze jako taková teda zatím zůstává v našich rukou. Ale už to nebude dlouho, protože konečně se nám podařilo jaksi propojit na naše úsilí. A dá se to vlastně s jedinou další skupinou kvartérních šnekařů v světě, dalo by se říci, která čítá více než dva lidi. <rý> <rý> Což je ze skupinou ve Francii. No a tak s tou francouzskou skupinou teda už pár let vyrábíme něco, co se bude evropská v Evropskách kvartérní ta databáze. My tam nahráme ty naše data oni už tam Mají v podstatě nahrána jejich data a s tím se teda konečně bude dát nějak lépe pracovat. No už s tím tak trochu pracujeme, se za chviličku ukážeme. Tuhle vázy bychom teda rádi představili eh, někdy eh, na Evropském malakologickém kongresu příští podzav. No a samozřejmě to všechno by nebylo vůbec možné, kdyby celý život nebádal tento jedinečný člověk, je Ložek který naprostou většinu těch dat do té databáze opatřil teď si Já když jsem dneska jahrnila sem na fakultu a poslouchala jsem jako každý den Vltavu, tak jsem slyšela úplně fantastický citát a ten vám teda teďka musím tady říct V souvislosti svého když jsem to úplně dostal. Pardon, ne, přicházím hlas. A tam představovali nějakou novou knížku Míla Gaimona, což je takový spisovatel hlavně fantazia, a možná některý z vás znáte. A on řekl, tenhle ten spisovatel, že velký umělec se vyznačuje tím, že jeho dílo způsobí něco jako výbuch. A akademický pracovník se vyznačuje tím, že chodí kolem toho kráteru a snaží se z těch jako zmapovat, což je to ten dotyčný umělec vlastně objevil. No, tak jsem se říkala, že se to dá na tu vědu tak jako to No a teďka, jak je to vlastně teda tkáme, když rekonstruujeme tu krajinu? Tak vycházíme tady z toho, to už si vám asi moc právě ukazovala, takže to spíš tak jako by zopakuju. <těk> je to tak, že v podstatě mojen ložek rozdělil, my jsme to trošku upravili, právě i v souvislosti s těmi daty ze západní Evropy, takzvané ekologické skupiny mětíšů, přičem zajímavé je, že podnět k tomuto tomu kroku dal George Kukla významný geolog, kterého asi aspoň někteří z vás znáte a o kterém teď vyjde v poslední živě A vlastně takový dvojčlánek, jak vždy, doporučuji, z Pera, Imana, Horáčka a Onzihoška, pak se jim to moc povedlo, tak ten vlastně navedl na ložka, aby vytvořil takovéto nějaké jako jednoduché dělení šneků na ekologické skupiny, přičemž vlastně, když rozdělíte nějaký ten List nebo seznam druhů z nějaké lokality podle těchto ekologických skupin, <těk> tak na první pohled můžete vidět, jak na tom biotopu uh, ta příroda dopadala, protože ty jednotlivých šmeci v těch jednotlivých skupinách tam to místo krásně charakterizují. No a protože samozřejmě moje ložek tohle to dělal pro oblast, kterou dobře zná, čili pro oblast bývalého Československa, tak bylo taky potřeba trošku se podívat, jestli to funguje na tom gradientu temperátních lesů obecně. My jsme se v nedávné době to pokusili nějakým způsobem sjednotit právě s kolegy z Francie. Zjistili jsme, že vlastně v hrubých rysech to použitelné je, že jsou určité výmky, zejména teda druhy, které mají někde hranici areálu, se většinou na hranici areálu svého druhu chovají poněkud jinak než v centru svého areálu. Uh, typicky to může být třeba naše páskovka jedna, která se u nás chová jako stepný druh, tak když se podíváme do centra jeho areálu, tak je to vlastně úplně eurivalentní druh, který žije úplně všude. Ale u nás ji v podstatě je jediným faktorem, který limituje, je teplota. Takže ona se u nás vyskytuje jenom na těch nejteplejších místech. Čili takovéhle věci je potřeba si klidat, ale jinak v zásadních rysech se dá říci, že takhle s těmi myšneky jde pracovat. Přičemž samozřejmě většina námětek oponentů díky zní. Ale to je takový ten princip aktualismu, že vy vycházíte z toho, jak již žijou dneska, ale co vy víte, jak to bylo dřív? No tak samozřejmě to nevíme, že jo. Jak by si řekl Ivar Moráček, tak práce paleoekologenů je vůbec žádná věda, to je taková detektivní činnost, že my vlastně používáme ty indicie a na základě nich si strašně jako vymýšlí. To jako nelze popřít, že jo. Ale jako jinak to dělat nejde samozřejmě. Takže my prostě vycházíme z toho, že minimálně v té druhé polovině pleistocénu a určitě kolocénu je velmi nepravděpodobné, aby celá společenstva druhů, která vypadá úplně stejně jako dneska, měla úplně celá jiné ekologické nároky. Jako je dost pravděpodobné, že nějaký jeden konkrétní druh se vám někam ekologicky posunem to je jasné, ale že by se ekologicky posunulo celé společenstvo, nám přijde celkem jako nesmysl. Takže tak. Tak a teď teda k těm lesům zpátky k té temperátní Evropy nějakých obecních, v nějakých obecnějších krisech, než zaměříme na krajiny Vépe. Takže tady máme koridor mezi kontinentálním ledovcem a alpským ledovcem. Tady máme biom temperátních lesů, který má centrum právě u nás. A vlastně bodem nula zdejší sukcese v ledové době. Není teda ten ledovec jako tady ale je sprašová step v zásadě, anebo jí odpovídající e, nějaké sedimenty ve vyšších nadmořských výškách. E, dá se říci, že e, ta zprašová fauna, na rozdíl od různých mamutů a, a podobných věcí, u nás zase tak úplně nevymřela, dokonce je naprostá většina těch druhů e, Tady přežila jen pět, jich vymřelo a dneska jdeme někde v dávách kontinentální Sibiře. Ale nicméně samozřejmě byla to fauna o hodně kučí, Zhruba eh, holocenní fauna je zhruba dvakrát bohatší než ta lejstoce. No a eh, když se podíváme, no, tadyhle je takový model z loňského roku, který možná někteří z vás znáte, eh, kolektivu autorů, kteří se snažili podívat vlastně na stav, kdy se jaksi v té poledové době rekonstruovala zalesněná, nebo za, zalesněnost Evropy. Čili odstíny té zelené, tady je nějaká škála, jsou procenta zalesněnosti Evropy. Toto je prostě model, samozřejmě, založený na pilových profilech. Ty pilové profily jsou takové ty mrděvé černé tečky, přičemž bych vás upozornila na jednu důležitou věc, která se potáhne jako červená, nic celými povídání. Tady je díra. A tam jako je, úplně pro všechny skupiny. Nikdo nejezdí na Balkán, ale my teď jo, my to <těji> Takže jim vyšlo, kromě toho, že teda Evropa se od nějakého, uh, nějaké té pozdní uh, doby do, do současnosti postupně zalesňuje, respektive pak už zase odlesňuje, tak přišly jako na dvě důležité věci. Jedna teda, že uh, začátek toho zalesňování, ku podivu, není tady nikde na jihu. Koupejte, co jim vyšlo ve střední Evropě. Válu. A pak jim vyšlo to, co celkem Několo by se dalo čekat, že takový ten vrchol zalesněnosti Evropy je v klimatickém optimu a že začal někdy po chladném eventu Osouda, což byla taková klimatický výkiv, kdy se opravdu udělala docela zima, pak se otepilo a hlavně zvlhčilo a ten les strašně vychom startoval a to skutečně vlastně víme na všech fosilních záznamech. Tenhle ten předěl se dneska dává mezi starý a střední holoce. No a tak jsme si říkali, jak to teda vlastně je v té oblasti, která je jak takž proskoumaná, jak z hlediska pilů, tak z hlediska šneků na tomhle gradientu temperátními lesy od východu západu. A rozdělili jsme si ho vlastně na e, několik oblastí, jednak tady z vlastně jich té Anglie, potom Pobřeží eh, Francie, kontinentální Francii, potom eh, tady vedle eh, tu, tu širokolistou vegetaci Českého masívu a potom Karpatské lesy. Čili vyšli jsme z reálné vegetace i z těch vegetačních modelů. A chtěli jsme se podívat, jaký je gradient šneků v holoce. Trošku nás k tomu inspirovala i tahleta ta práce Olivera Moana, eh, což je francouzský šnekat zabývající se spašeny který teda bádal v podstatě v té západní půlce Evropy v období posledního glaciáru a našel tam takový gradient, který je tak trošku nestačně odložený do sebe a ukázal, že teda samozřejmě nejchudší, samozřejmě nejchudší fauna je na západě a nejbohatší na východě, a že se tady vytváří minimálně to západní polovinu temperátní Evropy i v období toho vrcholně-kontinentálního glaciárního klimatu poměrně ostrý gradient druhové diverzity. Tak a jak je to teďka v tom holoce? No tak my jsme si vzali takové stupinky lokalit, přičemž jak si práce na tomhle probíhala asi tak, že Nicole Limondy-Mouzouet, což je francouzská šnekařka, a já jsme vybírali ty profily a vybírali jsme takové, kterými jsme si fakt byli jistí. To znamená, kde jsme měli poměrně dobrá radiokarbonová data, aspoň v části těch snímků a vůbec to byly jaksi důvěryhodné lokality. A Michal o to tom modeloval, protože my, to, my jsme už starší dámy a moc to vůbec to nevím. Pro další výzkumy jsme si zvolili několik časových oken a zase, zase jsme byli trošku opatrní, protože přece jenom Eh, jaksi eh, ta datace nikdy nebyla úplně přesná, takže jsme se zvolili úseky po eh, 2000 let a vycházeli jsme z toho přirozeného dělení holocénu, takže tadyhle vlastně od začátku holocénu po ten kladní event 8.2, tak jsme vlastně rozdělili eh, zase takhle to dělení střední a staršího ocen eventem 4.2, jsme zase rozdělili na půl a tady jsme to zase sekli na půl. Takže jsme vlastně získali několik takových úseků a dívali jsme se, jak se vyvíjí fauna na tomhletom severojíždému nebo východozápadních gradientu kontinentální Evropu. Tohle je tak to nějaká analýza, která nebere v úvahu úplně všechny proměrné prostředí, které jsme do toho nadspali, a tady vyšlo, že v podstatě Karpaty, což jsou tady trojuhelníčky, a Český masiv, což jsou ta kolečka, se úplně vý, výrazně liší od zbytku té Evropy. Čili tady máme takovou jako skupinu výraznou. Já jsem možná ještě neřekla a měla bych říct, že tady jako je díra, to tam jako je, a my za to úplně nemůžeme, protože v podstatě ne, že by v Německu nikdy nikdo nezbíral, to jako sbíral, ale na druhou stranu radiokarbonová data prakticky vůbec žádná neexistují a poslední profily, které tam byly vykopané, jsou tak jako 50 let staré. Takže ta data bohužel nešlo použít. Takže odtud ta díra. Takže ta díra tady skutečně existuje. Na druhou stranu, když jsme odfiltrovali od těch, od těch lokalit, prostředí, to znamená jak si typ toho sedimentu, jestli to bylo na prameništi, nebo jestli to byla svahovina, tak už jaksi tak výrazný rozdíl nevyšel. Vyšlo to tady takové jako pozvolné a tady máme skupinu druhů typických pro Český masiv, tady, tady máme lokality karpacké a tady je ten zbytek. No, takže pořád vlastně naprosto naprostá většina vysvětlené varianty ukazuje, že tady máme ostrý geografický radient. Když si k tomu dosadíme šneky, tak to nakonec vidíme i na těch šnecích, čili máme tady opravdu menší skupinu, ale existující skupinu západoevropských šneků během celé polocénu. máme tady některé úplně typické středoevropské šneky českého masívu a úplně specifickou karpatskou faunu. Já si moc uvolím, že to skáču, já to je mnohorozměrná rozměrná analýza, jo? takže tam není jako osy x a y, že by něco bylo závislé na něčem. Musíte si to jako představit prostorově, jo? skupinky bodů v prostoru, takový ježek. Jo? jo. <laughs> Omlouvám se. <laughs> Čili prostě berte to tak, že nám ta analýza v podstatě ty druhy nějakým způsobem rozškatulkovala. Jo? Dobrý. Já už s už tou statistikou za chvilku skončím, nebojte, já tomu takový neroznu. <laughs> no ale ona přece jenom ještě některá jako docela dobrá byla. Tadyhle e, zase není žádná osa X a Y, tady je zase mnohorozměrná rozměrná, a ukazuje ty jednotlivé, jednotlivé, ča, jednotlivé časové úseky e, a jejich fauny. Takže tohle je taky ještě jako takové pro e, většinu z vás možná nesrozumité, Omlouvám se za to. Ale ukazuje nám to, že vlastně ta západní Evropa, to znamená Atlantická Evropa a Atlantická Francie, má takový nějaký jako postupný lineární způsob vývoje té fauny. No, v zásadě v čase se ta fauna postupně mění. Mělo by se říci, že se mění od zalesněné méně zalesněné. Za tím, co ve střední Evropě je ten vývoj takový trošku jiný, To tomu říkáme podkovovitý vývoj, kde se ta fauna v podstatě odlesněné, postupně no odlesněné přes zalesněnou, zase postupně vrátí k té odlesně. No a úplně specifický o tom takový vzorec jsme zjistili pro ty západní Karpaty. Tady vidíte, že se ta fauna jakoby nikam neposouvá, že je prostě po celý ten volocén prakticky stejná. Maličko se tady liší, ten začátek byl cenu, kde tady bylo trochu víc lesů, a ten zbytek je prakticky úplně stejný. Čili čemu to napovídá? Že v podstatě eh, jaksi takováhle stabilní fauna západních Karpách může nasvědčovat jenom jediném, že tahle oblast je taková sama pro sebe, že ty druhy tam příliš nevymírají, a byť asi v různě silných populacích, ta řada z nich pořád přetrvá. Což jak si později ještě ukážeme, bude je asi pravda. No a tohle je graf, který má osu x a y, takže tohle už bude asi pro většinu z vás pochopitelnější. Já už žádnou mnohorozměrnou anadřim neukážu slibu. Tady to jsou křivky, kde tady je počet druhů ve vzorku, jo? Počet, šmeků, počet druhů šmeků ve vzorku. Tady je čas, čili tadyhle jsou nejstarší vzorky, 12 000 let, tadyhle jsou nejmladší vzorky a ta plná čára, to jsou striktně lesní šneci, to znamená takový šneci, kteří nemůžou nikdy žít mimo zapojený les. Ani ne v té tajze, prostě les. Ta přerušovaná čára jsou šneci, kteří žijí zase výhradně mimo les, jenom otevřená krajina. Takže jsme z těch ložkových ekologických skupin vybrali jenom ty dva extrémy, abychom někdy charakterizovali ten postglaciární vývoj v těchto různých oblastech Evropy. No a vidíte, že jsou tady skutečně výrazné rozdíly. Když to vezmeme od toho západu, tak v Atlantické Anglii, čili té jižní Anglii, se nám prostě postupně a pomaličku navyšuje počet lesních druhů ve vzorku aby někde tadyhle po vpádu v zemědělských kolonizátorů začal lesa a tadyhle někde před začátkem bronzové doby už jednoznačně převažuje otevřená krajina s, těmi, s pěkně otevřenými druhy. Ale ten dývoj je takový jako pozvolí. E, něco podobného, ale v pozdějších obdobích holocenů o dost dramatičtějšího můžeme pozorovat u Atlantické Francie. To znamená, lesní druhy e, pomalu rostou ale v podstatě nikdy nepřevýší ty druhy otevřené krajiny. Čili ty rekonstrukce pomocí vegetace, kdy v podstatě v klimatickém optimu oni tam měli jako poměrně zalesněnou západní Evropu, nebo tu atlantickou západní Evropu, nám teda příliš jako nesejí. Tady to skutečně spíš ukazuje, že ta západní, úplně v západnější Evropa byla vždycky spíše lesí. A po páru zemědělců, to teda bylo už teda naprosto jednoznačné, tady vyletí druhy otevřené krajiny a lesní druhy spadnou. Posouváme se více na východ a e, jsme tady v té západní Francii, v té kontinentální Francii, kde máme jaksi postupný nárost lesních druhů a postupný e, vlastně nejprve úbytek a pak po trhnutí zemědělců zase nárůst, e, druhu otevřené krajiny, přičemž zase někde v bronzové době už se krajina změní, zemědělskou, lesní druhy jdou dolů a převažují druhy otevřené krajiny. No. A teď se podívejte na uh, to Československo. Tady je to ale úplně jiné. Uh, po konci ledové doby prudce narostou lesní druhy. A tadyhle někde po tom chladném eventu 8.2. vyletí na úplné maximum. Tomuhle tomu okamžiku my říkáme Bum silvikolu, ještě si o tom řekne. Prostě z vrstvy na vrstvu se nám počet druhů lesních třeba z deseti Pak postupně klesají, samozřejmě vlivem člověka se lesní fauna ochuzuje, ale všimněte si, že lesní druhy nikdy teda nespadnou pod ten počet druhů otevřené krajiny, čili ve střední Evropě vždycky třeba lesní fauna. No a v Karpatech dokonce ta lesní fauna nikdy jaksi nebyla nižší ani na počátku toho volocénu. To znamená i v, to, v tom období před 12 000 lety převažovaly v Karpatech lesní druhy a převažují celou dobu. No, takže naprosto jiné trajektorie vývoje lesní fauny těchto jednotlivých částech Evropy. Samozřejmě by bylo lepší mít to komplexnější, ale taková data nejsou a obávám se, že v nejbližších několika desítkách let, jak se nebudou, protože získávat paleontologická data je prostě věc velmi, velmi pomalá. Zmínila jsem se o tom bůmu sylvikovu. Ti, vlastně, ty vegetační modely indikují vlastně největší zalesněnost Evropy někdy o, mezi rokem 8500 až 6000 před dneškem. Což v podstatě velice dobře odpovídá i našim datům, protože tadyhle máte vlastně nárůst lesních druhů šneků na lokalitě Válča, což je taková tak, jedna z našich nejlepších lokalit v západních Karpatech. Tady v korelaci s různými dalšími křívkami environmentálními tohle je křivka teplot, takže vidíte, že vlastně tadyhle po nárůstu teplot, kdy nám prudce, vyskočí lesní šveci a jako jsem říkala, z vrstvy na vrstvu se ten počet z několika násobí. Jak počet dům, tak i počet kusů. Takže tomuhlet tomu jevu vlastně velice výraznému a území toho bývalého Československa, asi jakoby nejvýraznějšímu v rámci té rozdlaciání sukcese, tomuhle tomu okamžiku, my říkáme dům silvě takže jsme ukázali, že existuje výrazný východ do západní zalesněnosti, že existuje ve střední Evropě výrazný boom silvikorů, který jde docela dobře s takovým tím vegetačním modelem, který ukazuje, že by vlastně centrum té zalesněnosti mohlo být někde ve střední Evropě. A je potřeba na tomhle tom dál bádat, jsou to indici. Ten gradient lesních druhů skutečně poskytuje ten zásadní gradient Evropou, protože jenom sedm lesních druhů je společný pro celý ten gradient té Evropy. Druhů, které mají široké nároky, nebo otevřené krajiny, společných pro celý gradient je daleko více. Čili v podstatě to, co nás nejvíc zajímá a co nám nejvíc poskytuje nějakou informaci o tom, jak ta Evropa vypadá, jsou právě ty druhy lesy. No, takže teď jsem vás zahrnula spoustou jaksi obecností a teď bych ráda přešla k takovým jaksi konkrétnějším, řekněme case s případovým studiím a zaměřila se na území z střední Evropy, na území Československa, pro která máme skutečně dostatečná fosilní data. Trošku nás k tomu inspiroval tenhle ten článek Vojty Abraháma, který vlastně za pomocí rybího modelu udělal takové vegetační křivky. Tadyhle máte různé druhy stromů v různých barmičkách, tadyhle máte časovou osu. A takže vidíte, že v různých oblastech Československa Tady máte takové kroužky, s kterými oblastmi on pracoval, se jak si vegetace dosti výrazně lišila v rámci toho vývoje. Je celkem jasné, že třeba v Tatrách prostě pořád převažoval les. Tady vidíme úplně jednoznačně, jenom se tam trochu vyměnila Borovice za smrk. A je asi také jasné, že třeba v na naopak tohle lesa bylo málo a že se tady daleko více projevily zejména teda zemědělci, tohle to jsou, jsou nějaké obyloviny a že i vlastně takové ty náročnější tekloměrné lesy, tadyhle máme třeba dub se tady projevily daleko více. Ale to co jsou prosím, jakoby model. Samozřejmě to vychází z těch pilových analýz, které jsou pro tyhle území ráne a pak to modeluje v podstatě celé to území. No tak protože, jako jsem se zmínila, já teda osobně modelovat vůbec neumím a protože naštěstí máme plno profilů, kde to můžeme na konkrétních šimnicích ukázat, tak jsme si rozdělili tu krajinu Československa na tři takové oblasti na základě toho takzvaného ostoložkova dvojcestného modelu krajiny. On vychází z toho, že v podstatě, kdyby nebyl člověka, no tak se po ustupu ledovce ta krajina postupně zalesní, až bude úplně zalesněná. Ale to se nestalo, přišel člověk a tak ta krajina, kam přišel člověk první, zůstala odlesněná, eh, pravděpodobně ještě za příchodu toho člověka. Tím pádem prostě člověke ovlivněné krajiny se vyvíjely jinak než krajiny mimo ten první zemědělských člověka, čili zejména teda uh, mimo horské oblasti, nebo i některé oblasti těch středních pol. Takže když si rozdělíme tu krajinu na takovou tu klasickou zemědělskou oblast, Pola, Bížu, Jižní, Morava, čili Černozemní oblast, tak si můžeme uh, si přát, abychom se mohli podívat na přirozený vývoj této oblasti. Ale to ve střední Evropě nemáme, protože tady prostě ti lidi eh, hospodařili vždycky. Takže my se tady můžeme podívat jenom na oblasti prehistorického zemědělství. V oblasti smíšeného lesa, čili to je ta Vysočina všechno, čili oblast, která zahrnuje naprosto většinu našeho území, už si ale můžeme trošku vymýšlet, že citro troše snahy najdeme oblasti s opravdu poměrně dlouhým, nerušeným přírodním vývojem, kde ten člověk země dělat zvlášť neprojevoval, a v kontrastu s tím potom naopak oblasti s jaksi nezemějdělským využitím krajiny, typicky třeba pro nějaké svatyně nebo něco takového, a zase oblasti prehistorického zvědělství. No a v tam potom předpokládáme, že ten vliv člověka byl o dost menší po celou tu dobu. Takže nějaké ty případové studie. Tady máme tu oblast Černozemí, čili oblast prehistorického zemědělství. příkladem nám může být dolní poohří. Tohle je diagramčné ú. Každý ten barevný sloupeček znamená jednu vrstvu v tom profilu. Čili tady dle jsou nejstarší vrstvy, tady dle jsou mladší vrstvy, zelená barva značí lesní šneky, žlutá barva značí šneky otevřené krajiny, šedá barva takové ty indiferentní, které nám nic nic neřeknou. A modrá barva značí vlhkomilné druhy. Takže to snad je docela jaksi pochopitelné. Tady když je to číslo, tak to znamená kalibrované radiokarbonové datum před současnost. Jenom když se podíváme takhle na těch pět profilů, co tady máme v tom domů pohoří, tak je jasné, že po celý postgraciální vývoj v této oblasti převažovali šneci otevřené krajiny, aspoň některých profilů, ale ve všech se poměrně výrazně uplatně, někde přímo převažovali tady samozřejmě i vlhkoilné druhy. Přestože některé oblasti, tady máte třeba současný pohled do Lunu, na dolní ohři, byste fakt neřekli, že tahle krajina byla jako odlesněná, tak byla. A skutečně tady můžeme demonstrovat vliv toho člověka, nebo možná klimatu, po, celou, po celé to období post Můžeme se samozřejmě ptát, je to teda vliv člověka a nebo je to tím, že jsou to taky zároveň jako suché oblasti a tím pádem by tam stejně jak si uh, ty otevřené plochy se zachovaly, protože lesy by se tam nevytvořily, i kdyby nepřišel ten člověk zeměděleců. To je naprosto relevantní otázka. Odpovědět na ní můžeme jedině tak, že najdeme nějaké, nějaký jiný interglaciál, kde tam ten člověk nehospodařil a podíváme se, jak to bylo s lesní faunou v tomto interglaciáru udělal Jirka Kovanda na profilu na dolní ohři. Toto je blíže nedatovaný středoplit 100 cent interglace a nebyl si jistý, jestli je to ten před, předposlední nebo ten poslední a to no Ale nicméně zjistil, že tam je naprosto plně rozvinutá lesní fauna, takže spíše můžeme toto ochuzení přičítat člověku. Pak to má různé konsekvence, například tenhle ten šnek, který je dneska na odři jeden z nejhojnějších, recentně, tak se v těch vzorcích vůbec nevyskytuje a indikuje to, že dneska, jako teď, se kolem těch řek vůbec hospodaří, že se tam vytváří brůhotné luhy a tenhle šnek nám je indikuje a je to úplně novodomý přistěhovat. byť by to člověk vůbec jako netypil. Přesouváme se do oblasti toho z zonálního smíšeného lesa, čili do těch středních polop, tam, kde člověk hospodaří. Sice také, ale kde jsou i oblasti, které můžeme považovat jaksi za dlouhodobě přirozeně se víc. Začněme zase do tou oblasti prehistorického zemědělství. Tady máte vám dobře známou romantickou oblast Českého středohoří. To je oblast, která je z hlediska šneků studovaná recentně už velice dlouho, tady si musím udělat reklamu na knížku, která nedávno vyšla mětější českého středohoří. Je to pravděpodobně nejpodrobnější faunistika na světě, musíme skromně říct, protože zahrnuje 1100, no skoro 1200 lokalit a sběry za posledních 150 let, úplně je komplet. Takže my můžeme vlastně srovnávat docela dobře i tu recentní faunu Syrien-holoceňní důvoje. Když se podíváte na deset profilů, které odsud máme, tak uvidíme opět jaksi zajkovitou krajinu. Vyskytuje se tam tady aspoň místně i poměrně velký podíl druhu otevřené krajiny ale i hodně druhů lesních, čili ta krajina už je zalesněnější, než byla v tom dolním poohří, ale stále tím člověkem ovlivněná, což můžeme vidět nejen tady, jak si na lokální vysoké přítomnosti důhů otevřené krajiny, ale i na absenci některých lesních druhů, které v podstatě indikují nějaké ovlivnění toho lesa. Jo? Lesní pastvu, harabání stely nebo něco takového. Prostě určité e, náročné lesní druhy se v této oblasti nikdy nevyskytovaly. A zároveň vlastně z tohohle můžeme ještě jaksi soudit na to, jak takových deset profilů nám může oblast Českého středohoří vlastně popsat z hlediska toho ocenního vývoje. Jak už jsem řekla, máme tu recentní monografii. Fakt víme, co tam žije. Asi už těžko, kromě toho, že se tam přistěhuje nějaký nový invazivní druh, jsme nemohli nic přehlédit. A když to spočítáme, tak vlastně těchto 10 profilů nám podchytí 75 recentní fauny, těch určitých, samozřejmě. Ne těch ne. A taky víme, že tady vymřeli pouhé 4 druhy. Takže docela zajímavý obrázek jako hodně velkého pokrytí toho poslaciálního vývoje. No a v obou těchto oblastech, jak vlastně v té oblasti temperátního lesa smíšeného, tak v oblasti Černozemí se naskýtá otázka. Skutečně teda přežila primární step, ta step z konce glaciálu, ta step, když tady ještě ten les nebyl, kontinuálně bez nějakého přerušení až do té zemědělské kolonizace a my jsme přesvědčeni, že ano, dokládáme to jak na těch šnecích, tak i samozřejmě na pilových analýzách. Jsme pořád ve stejné oblasti, v té naší zonální oblasti, a pojďme se podívat na nějaké jiné využití krajiny člověkem, ale ne zemědělské. Tady máme dva krásné příklady. Jednak příklad Českého ráje, to zná každý, že jo, Prachovské skály, Český ráj, s pískovcovými skálními věžemi, kde se prostě orat nedalo. Takže zemědělci tam žádní jako jíti, jak si kole obospodařící nebyli, za to se tam od neolitu poměrně intenzivně bydlelo, jak dokládá mnohý a dlouholetý archeologický výzkum Vyšel to několik monografii. A druhou oblastí potom bude Moravský krás, kde se taky bydlelo v podstatě celou koledovou dobu, ale spíš než bydlelo bych asi měla říct, chodilo se tam do svatiny. Jo, Ty jeskyně asi víte, že tam se prováděly asi všeliké rituály, ale příliš se v těch tam se zase nedá moc zemědělčit. Že když máte hlubokou šluchtu, tak tam můžete chodit do kostela a nemůžete tam orat. Takže máme takové zajímavé oblasti, které se nám vlastně dochovaly po celý ten holocen bez nějakého výrazného vlivu zemědělství. Podívejte se na moravský krás. Všude je spousta lesních štěchů, samozřejmě jsou tady i šmeci otevřených stanoviš, protože jsou tam prostě ty vápencové skály, které mají nahoře ty hrany, na těch se žádný strom neudrží, takže jaksi hrany s malými ploškami otevřených stanoviš se tam vyskytují, ale jinak tam v podstatě po celé období po převažuje les a to tam ty lidi byly. Jo? Takže dá se říci, že moravský kras je skutečně oblastí, kde člověk chodil do svatyní obklopený docela pěkně vypadajícím pralesem. Uh, Navíc tady můžeme řešit takové zajímavé paleozlo-geografické otázky týkající se postupného šíření lesních druhů do této oblasti. Ono to tady máte vzdušnou čarou 80 km do Karpatře. Takže by člověk řekl, že karpatské druhy tam budou co dup. A ono ne, ono jim to trvalo většinu holocen, než se tam rozšířit. Jakoby tady prostě bylo něco špatné a zabraňovalo těm karpatským druhům šířit se za. To též platí i pro západoevropské druhy, no ale ty to tam prostě mají dále. V klimatickém optimu tady no, máme zasnamenáno dokonce konce jednoho bylo jak Demita, už taky Naopak ovšem. Druhy centrální Evropy, čili takové ty druhy, které mají centrum současného rozšíření, řekněme v Českém masívu, se tam vyskytly velice brzo. A to tak brzo, že už před začátkem holoce. To znamená, že my si jsme celkem jistí, že skutečně už od začátku holcénu v tom moravském prasu byl významný zapojený les. No a když se podíváme do toho českého ráje, tak tady jak si vůbec nelze pochybovat o tom, že nějakých druhů otevřených krají se tady moc nedohledá. Mezi těmi špicemi pískovcových skáních věží by asi druhy otevřených krají moc nepřežili, ale za to vidíte, že tady teda po celý holoce převažuje les. Ovšem, můžeme tady pozorovat něco, co Václav Cílek, jaksi s expresivitou sobě vlastní, nazval lužickou katastrofu. Tak bychom to rádi trochu sporegovali. Nebyla to ani lužická, ani katastrofa, protože <rý> samozřejmě, že když srovnáte prostředí pískovcových skálních měst v klimatickém optimu holocénu se současností, tak jsou to dva úplně jiné světy. Jo, v tom klimatickém optimu holocénu. Tam máme bohatou lesní faunu, a když to pak zrekonstruujeme i s pilovými pozůstatky a s tak můžeme říct, že tam prostě ty šnuchty byly plné javorů, padaly tam prostě klády, potom lesy šneci. A co víc, to je vlastně důvod, proč se v pískovcích ty šneci vůbec zachovaly. Ty skály byly celé zavádněné. Ač to zdí neuvěřitelně, tak na těch čepicích, těch skálních věží sedí čepice z praše a ty v době toho velkého srážkového urnu uprostřed oceánu, v podstatě způsobovaly, že to vápno stékalo po těch věžích dolů a způsobovalo, že jejich povrch byl vhodný i pro uh, vápno jiné šneky. Takže nám tam sedí šneci, které dneska najdeme na opukách, podolíčí uh, nebo... Dokonce na stálních věžích českého krasu. Tyhle dva šneci tam museli přeskočit českého krasu, to je úplně neuvěřitelné. No a po podivu se nám tady vlastně dostal jeden karpatský druh, který teda se tam musel dostat dálkovým výsadkem, protože máme mezi Českým rájem a Karpaty spoustu fosilních profilů a mých není. Takže ten ne. Takže je takhle velký v klimatickém optimu uh, několik set kilometrů skápat do českého ráje. Za pomoci ptáků, jasněnka tady sedí, tak nám o tom třeba nějaký časem poví. No a uh, tenhle ten, uh, vlastně šnečí ráj se teda značoval zejména přítomností téhle krásné čeledi šneků, které se jmenují závornatky, takže když jsme o tom teďka psali nedávný článek, uh, tak se opravdu jmenoval ztracený ráj šneku, ono by se mělo ztracený závornatek, protože takovýhle početě lečněků dneska najdete jenom na těch úplně nejlepších vápencových oblastech Alp nebo Karpat, jinde. Takže skutečně něco, co už nikdy jaksi bude. Takže takhle nějak vypadal interiér pískovcových skálních měst v klimatickém optimu, praves. a mezi tím ty lidi si tam těch převisech vařili ryby a co a takhle vypadá teda pískovcové skální město dneska. To všichni znáte. Takže jestli jako někde vidíme opravdu výrazní, teda výraznou změnu prostředí, tak je to právě zde. Pojďme dále. Pojďme tam, kde ten člověk v té zonální oblasti nějak zvlášť nezasahoval. To znamená, kde se ta příroda mohla vybíjet bez nějakých výrazných vlivů člověka. Úplně strašně se nabízí křivoklácko, taky tam máme profily, ale ještě jsme je nespracovali je toho hodně, takže na tom se pracujeme. A zatím máme aspoň nějakou oblast, která by byla poměrně málo ovlivněna člověkem a to je Blanský les. Tady zase můžeme říci, že Blanský les má tu výhodu, že to byla vlastně poslední taková oblast, kam pan doktor Ložek jezdil a dělal tam recentní šnoky, takže velice podrobně zpracovaná recentní faunistika máme srovnání s posledními profily. Problém je, že zatím máme dva, ještě přibyde teda jeden, takže na poměrně teda na velké nevelké území jenom dva profily. Přesto se ukázalo, že i tyhle ty dva profily, ono to zase není tak diverzifikované, přece ten, ten Blanský les podchytili 73% recentní fauny. Ale zajímavé je, že se ukázalo, že tady 8 druhů lokálně vymřelo, to je průměrně dost. No proč? Protože v podstatě Blanský les není zas tak daleko od A, když si to představíte, že jo, ty jižní Čechy. Takže se dá předpokládat, že vlastně stejně jako některé druhy fluktuovaly v klimatickém optimu skarpat směrem na západ, tak zase z Alp se šířily směrem na sever. A právě do lese lesa to bylo asi to cílové území. Takže tady máme důležený výskyt alpských druhů. Tenhle ten u nás ještě na některých lokalitách přežil a tenhle ten dneska úplně vymřel. To je opravdu jenom v Alpách. Ale nicméně jsme zjistili, že v této oblasti už se velmi brzo, zase od počátku Glaciálu, vyskytovala fauna zapojeného listnatého lesa s velice náročnými druhy. Čili refugium muselo být někde blízko. No a přesouváme se dohor, kde máme zatím zpracované vlastně tři oblasti. Největší problém je s českým masívem, protože jak víte, v Krkonoších se moc vápenců nepohledá, takže aspoň v tom Podhůří se občas něco najde, kde by se dalo kopat, takže tady máme Sudety. Pak tady máme západní Karpaty, konkrétně Malou Fatru, tady toho bude o mnoho více, až to zpracujeme někdy do úchodučná. A tak tady máme významnou oblast východních Karpat, která představuje zase takovou jako grafickou zásadní hranici. Když se dneska budete projít do Krkonoš nebo do jizerek, tak si řeknete, no, tak jako tam toho teda opravdu moc nežije, ono to asi neplatí až tak jenom pro ty šnechy, ale pro co z jiného. Dokonce se někdy říká, že jsou jako hot spot, jako oblast vysoké diverzity, takže ty sudety jsou spíše takový jako cold spot, či obla, oblast s recentní nízkou druhovou diverzitou. Často se to přičítá právě devastaci německé kolonizace a tak dále, ale když se podíváme na ty profily, tak se zdá, že vlastně těch druhů tam bylo málo. Vždycky převažovaly samozřejmě lesní druhy. To, co tady nevidíte, jsou jaksi počty těch druhů, kterých je poměrně málo. V podstatě problém je, že klimatické optimum nemáme zachycené, protože došlo k nějaké výrazné erozi. Čili co si nám tyhle ty severní sudety výrazně spláchlou v prostřed toho klimatického optima. Naopak v západních Karpatech tady zase můžeme pozorovat výrazný rozdíl mezi těmi horskými člověkem téměř nedotčenými společenství a společenství, které se vyskytují v níží. Takže zatímco v nížině lesních druhů moc nenajdeme prakticky po celý holocen, to je nížina Turce, takže můžeme i tady skoncentrovat stejně jako v dolním poohří, že se tady v podstatě zřejmě mědělská kolinozice potkala s ještě otevřenými plochami a tím pádem ten les tady prakticky nesmíklad. Tak v horách máme velice bohatá lesní společenstva, prakticky celý Volocen, tohle je naše nejoblíbenější lokalita Valča, velice jemná sedimentace na 13 metrech, podrobně odebraný profil na šnechy, na, pily, na úplně všechno. A tady taky můžeme zaznamenat vlastně ten bům Silvikolu, kdy nám z vrstvy na vrstvu vlastně vyskočí duhová diverzita do 30 No a nějaké zajímavosti, tohle je fačkovský klak, jeho znáte, třináctset metrů nad mořem, takže dneska už je v podstatě čáro lesa, tady nahoře už jsou takové jako zakryslé bukové kleče nebo něco podobného, tady z oblasti toho vrcholu taky máme profil, no a ten nám vlastně dokládá, že v klimatickém aktivu byla ta lesní čára čili ten vrchol celý zarostl a tady máme indikovaný zapojený les, čili takový drobný krajinný detail. No a dostáváme se na konec našeho gradientu úplně východ, kde máme opět teda doloženou lesní faunu prakticky po celou koledovou dobu, přičemž je velice důležité zmínit, že dokonce před chladnou oscilací Bélingu, čili zhruba 15 000 let před dneškem, tam máme bohatá společenstva lesních druhů včetně lokálních endemitů, jo, což je celkem jaksi nesporný důkaz, že tam nějaké to refugium bylo. Bohužel nemáme starší vrstvy, abychom dokázali, že to tam žilo i v tom vlastně vrcholném glaciálu té vrcholné ledové doby. Čili to je jaksi poměrně zásadní zjištění. A další poměrně zásadní zjištění je, že vlastně poslední kopce východních Karpat, což je tadyhle ten masiv Krivošťanky, se docela zásadně liší, od naopak těch posledních kopců západních Karpat, kde máme tenhle ten profil Michal. To znamená, že ta úzká dolina mezi vlastně Kryvoščankou a Michalkem, čili mezi vlastně nejzápadnějšími východními Karpaty a nejvýchodnějšími západními Karpaty, není jen tak namalovaná geomorfologie, ale minimálně pro ty šneky je úplně relevantní geografickou hranicí, kde jedný druhý konší a jiné začíná. Což je velice zajímavé, a platí to vlastně po celých holoce. Ovšem je třeba připustit, že některé ty druhy v klimatickém optimu přece jenom malinko zafluktuovaly, což jak si se asi dá přičíst nejspíš tomu, že někde uprostřed toho klimatického optima se nám trochu posunula hranice mezi kontinentálním a oceánickým klimatem, Takže některé vlastně druhý náročnější na to nám mohly dostat více na západ. Platí to nejen pro středoevropské druhy, tohle běžný šnek, který se nám dostal až sem. Dneska tady jsou vlastně člověkem podmíněné výskyty, končí někde tady, ale platí to i pro karpatské druhy, které se zase rozšířily hodně na západ. Tohle jsou výskyty v Českém ráji, už zmíněném jedné karpatské závodní. No, takže vlastně tyhle ty fluktuace, některé kratší, Některé tak si další nám indikují, že se prostě uprostřed toho klimatického optima přece jenom maličko ta hranice klimatu posouvala. No a takže my víme, že ta měkčí diverzita kontinentální Evropy je daná hlavně lesními dóry a že je dost možné, že teda vlastně to šíření mělo, to centrum tady dle někde ve střední Evropě nebo v Karpatách. Ale jsme si tedy jistí, že tam přečkali glacial. Na to, kde jsou vlastně refugie a temperátních druhů v rámci Evropy, se dost diametrálně liší názory, až by se dalo říct, že mezi oběma tábory jsou vykopané hluboké propasty, zákopy názorové. Jeden z extrémních názorů tvrdí, že v podstatě celá oblast Jižní Evropy je spíše zdroj paleoordinizmu, ale nikoli refugí. Jo, že ta refugie leží ne u těchto třech klasicky zmiňovaných poloostrovů, ale někde severně. Naopak velmi vlivná práce se a SPOL uh, z nedávna uh, to úplně zavrhla, pravila, že všechny ty doklady těch jaksi severněji položených refugií jsou nepřímé, že jediný přímý důkaz je, když tam prostě uh, nějaký ten pil nebo nějakou tu dřevinu najdeme a že vlastně. Uh, Tadyhle, pokud máme nějaká glaciální refugia nějakých stromů, tak jsou to prostě konifery, jsou to nějaká, nějaká tundra, tajda a lisnaté stromy ani nějakou ty prostě přežily tadyhle na Evropy. Takže buď jaksi klasická glaciální refugia tady v těch nejížněji položených poloostroch Evropy a nebo něco prostě severněji a teď je o to, jak si jde severněji. A tyhle analýzy jsou většinou dělané geneticky, to znamená na základě genetické diverzity různých světřátek, ale existují i některé fosilní doklady o šíření těch druhů a přece jenom se objevuje už poměrně jaksi nezanedbatelné a nepřehlednutelné množství dokladů, že by to nemuselo být tak, že tyhle ty tři poloostrovy jsou těmi uh, centry, uh, odkud se vlastně lesní druhy šířily na sever a že to může být trochu komplikovanější. Uh, už jenom když se podíváme na vlastně nějaké takové ty přímé doklady fosílí, ať už se jedná o pily nebo o šnek. Tohle rozšíření lípy, velikost toho v jednotlivých obdobích, tady je starší, ta, ta data v zásadě odpovídají jako jsou ta data u těch šneků, jenom to tady už čitelné. Takže můžete to v podstatě takhle jaksi číst stejně. Čili velikost těch puntíků na té mapě značí jaksi množství toho druhu v pilových záznamech. Čili tohle není žádný model. To jsou reálná data, reálné fosilní nálezy z izopilové databáze, která je velice jaksi podrobně dělaná. A lípa je takový strom, který opravdu jednoznačně ukazuje na nějaký zapojený šťavné les, A tady vidíte, jak si nějaké takové záznamy z toho pozdního Glaciálu a počátku Holocénu, hlavně v Alpách a potom trošku na tom Apenickém poloostrově a se nám to teda potom jaksi rozleze po té Evropě. Když se vyvědeme nějakou analogii u šneků, tak si můžeme si třeba tohoto z toho lesního šneka. Tady máme záznamy jak Jižní Alp, tak i Karpat, a od, odtud nám tento druh potom osídluje Evropu, takže se zdá, že tu Evropu osídlil minimálně ze dvou, ne, ze třech refugií, čili uh, takhle někde jakoby západně od A, a možná došela šna, a potom tady na někde z těch Karpat. a druh, jak to bylo tady. No. Uh, tady máme jiný případ, to je teda druh se marifugii, ta žuboustka. Uh, uh, tadyhle máme jiný příklad uh, šneka a Stromu. Javor, zase takový indikátor zapojeného lesa, tady samozřejmě vidíte, že je to vždycky rod, ne, nerozlišují dvoj. Zase šíření v zásadě podobné jako u té lípy z nějakých těch oblastí Alp a maximálně tak jakoby Jižní Francie nebo, nebo Apeňínského poloostrova. Tenhle ten šnek má jednoznačně doložené glaciální refugiu v Karpatech a trošku později se potom objevuje kole a odtud prakticky osídlil celou střední Evropu. No. A nikam dál se neposunul. Čili je to nějaký středoevropský druh, který má určité, určitě glaciální refluku v Karpatech, ale možná ještě někde jinde. Zase znovu upozorňuji na šílenou díru tady na Balkánu, na zásadní území. No a když teda jako připustíme, že ti šneci jsou dobrý indikátor k těmto úvahám, tak se můžeme podívat na některé takové jaksi vzorce rozšíření v těch jednotlivých obdobích poledové doby. Tady máte dneska v podstatě západoevropský druh. Jo? Ale odkud se do té západní Evropy dostal spíjenej, nebo někde tady, vidíte, že vlastně koncentrace během poledové doby lokalit v zásadě v západní Evropě, ale s ústupem lesů se, se nám stahuje potom postupně těch lokalit ubývá. Tady dle naopak alpský druh, který prostě byl v Alpách a je v Alpách. Z těch Alp trošku zafruktuoval na sever, nic víc. A tady naopak Karpatský endemit, který přežil glaciál v Karpatech, to dneska víme. Pak nám v tom klimatickém optimu trošku zafruktuoval do střední Evropy a dneska je zase v Karpatech. No, e jak si taková glaciální refugia vůbec představuje? Asi si nikdo jako nemyslí, že v celých Alpách nebo v celých Karpatech byly skutečně během celého glaciálu listnaté stromy. To se jako nedudím, že to od se irituje tyhle ty úvahy. No nebyly, že jo? ale řada těch dřevin, ale i těch zvířátek vystačí s poměrně malým ostůžkem, s takzvaným mikrorefugiem, které bylo celkem docela dobře popsáno nedávno. To znamená, že jim stačí prostě pár, švi, pár stromů, třeba v moři něč, něčeho nepříznivého. Ono je docela dobré to vidět v terénu, že? tak přece jenom jsem e, ložku v žákoch, kdo změnáte někde courem a hledám ty analogie. Takže tady máte Jižní Sibiř, kakázkou steb, e, kterou meandruje řeka a tady máte mikrorefugium jako vyšitek. No, tady to prostě se tenhle udrží. Tady máte e, nějaký Lapland, zase velice drsné vlastně severské klima, současné Skandinávie a pár drbiček, kde se může udržet, byť teda při takový méně náročný lesní člověk Někdy dokonce i vlastně v té březové lesotundře, kde opravdu je jenom dřív a nic jiného, v takových jako meandrech řeky, toto je Národní park Abisko ve Švédsku, najdete pár borovic a to stačí takového mu aby tam přežili. Tohle je jiný lesní šnek, kterého máme doloženého z Dunaje a představujeme si, že to tam muselo vypadat nějak takhle, z vrcholného jo, Takže zřejmě těm šnekům stačily takovéhle jakoby ostrůvečky drobné v krajině, ale jak už jsme si řekli, šneci jsou specialisty na ostrůvky, šneci uměli z těch ostrůvku skákat na jiné ostrůvky, umějí to dodnes. No a my jsme samozřejmě narazili na obrovský odpor různých recenzentů, který prostě říká, jo, dobře, tak máte teda karbonově odatované společenstvo a v něm máte lesnou šleka, ale to může být kontaminace. No může, taky často je, když jsme to začali ověřovat, tak jsme zjistili, že někdy skutečně k těm kontaminacím propadne vám nějaký střípek do té starší vrstvy, může docházet. Ale prostě cesta, jakým, jak si odpuštěním zavřít ústa je, hod datovat přímo ten lesní druh šneka. Takže tady máme třeba hlemíždě ze Slovenska z oblasti, oblasti z období 42 tisíc let před dneškem. Tohle další lesní šnek, tohle máte vlastně glaciální maximum přímo. Tadyhle další echt lesní šnek ze slovenského krasu, taky glaciální maximum. Jo? Takže tohle je datované přímo z budek těch šneků. Tak já už líp už to jako umím opravdu. Stejně zase budou mít nějaké námitky. V různých obdobích glaciáru jsme takto v Karpatech doložili 18 lesních důmů, Když se podíváme na spore leč existující doklady z Jižní Evropy, moc jich není, tady vlastně jsou všechny citované, bohužel, tak zjistíme, že v těch profilech se v období glaciálního maxima našlo pouze 7 lesních důmů, těch, co se dneska vyskytují ve střední Evropy. Toliko teda k těm jižním refundím. Takže máme 18 druhů v Karpatech, 7 druhů ve středomoří, některé z nich najdeme i v Karpatech v placiálním maximum. Těch striktně lesních středoevropských druhů je celkem 66. Když odečteme ty nahé plže a ty, pro které nemáme doklady, protože jsou prostě extrémně vzácné i recentně, tak nám zbyde 35 strikt, striktně lesních středoevropských druhů a ty tedy jako přežily ten glaciál, jde. A e, to je hrozně jako velká výzva, kterou teďka chceme nějak se zdolat. Chceme, e, chceme najít ta a pochopitelně, e, jaksi jednodušší než e, kopat profily v Jižní Evropě, no což doufám, jednou taky dojde, ale to už asi přinechám mladším, kolejním, e, tak je hros, prostě udělat e, nějakou filogenetickou e, analýzu, takže my se snažíme samozřejmě kombinovat obojí, když to jde, a zase klasická připomínka recenzentky. Když děláte jeden druh, tak přece nebudete dělat další druh, to vlastně opakujete to též. To by člověk vždycky vzal červ při těch argumentech. Většina těch argumentů je, že no, tak každý ten glaciální, každý ten jednotlivý druh a jeho post-glaciální šíření je originál. Každý se šíří jiná. Ale na základě čeho tohle můžeme říkat? Na základě vůbec ničeho. Takže my teď pracujeme, Ondra Korábek, o tom jste už asi slyšeli, pracoval v dnešní zahradním, tohle je vlastně jeho genetická diverzita v přirozeném areálu rozšíření, to je tadyhle tak značené, takže vidíte, že jeho glaciální refugium bude asi tady, už jsme zase jakoby, v té kritické oblasti, tam ne nemáme žádná data. No a Terka Kosová teďka pracuje na čnekovi, který je po hříchu stejný, což nám na minulém dálku vytkli, tak mě to přijde lepší, když je úplně z jiné Čeledí a má podobné ekologické nároky. Tadyhle máte vlastně hledě modře rozšíření, tohle je jeden příbuzný druh. No a kde má jaksi centrum genetické diverzity, tadyhle někde na bázi Istrie a od ní se prostě šíří podobně jako tenhle míš eh, od západu a od východu do střední Evropy a úplně nejvíc skandální na tom je, že podívejte se, tadyhle vlastně je ten stejný modlý plát, žádná další diverzita tady na ten jeho východ nepřibývá, takže to je jako kolonizace refugií, jižních refugií ze severu. Chceme to zjistit, takže letos jedeme do Bulharska, tak nám to příště povím, Tak to dopadne. No a abych to nějak zakončila, tak jsem si myslela, že když jsem tenkrát zkoušela, jak si do toho Google napsat ruderal česky, tak vyšly lepší výsledky, než když jsem se snažila dohledat, jestli západní biologové chápou slovo ruderal, tak jsem zase napsala do toho vyhledávače slovo les česky a nic teda. <laughs> ty smrkové monokultury, takže když budeme o tom lesu mluvit nebo ho do budoucna nějak rekonstruovat, nebo ho někde popisovat, nebo jakkoliv se ho snažit charakterizovat, tak asi nalazíme na to, že už dneska nikdo jako neví ani ze vzdělané a si citlivé veřejnosti, jak ten les vypadá. Tady jsou prostě malíři z nějakého konce 18. století nebo 19. století, a tady máte 20. století, takže představa lesa cenám ližší u těchto citlivých duší a cen je horší. Když se podíváte na pohádkové knížky, tak je to snad ještě horší. Tadyhle máme teda knížky našich prababiček, tak tam ten les vypadá jako les. je to tady, smíšený. A tohle je teda současná tvorba. Takže s tím budeme muset něco dělat. Děkuji vám za pozornost.